Xa temos a outra comunicación, a ah, que nos fai cada semana, moi amablemente, o noso eh, correspondente, correspondente a la da Costa de Amor. A costa de amor te damos ya da benvida. Moi boas tardes, Óscar. Que tal, moi boas tardes. tardes. Bueno, dec, decimos, decimos lle boas por, por un dicir, pero que sí. teño, teño entendido que por aí son regulares, non? ¿no? No, regulares, non moi malas, de feito, está entrando, está entrando unha borrasca, ao mesmo estou vendo pola ventana, está outra de xavento, unha terceira, pero bueno, é o tempo normal, dígolle a todo mundo que non podemos esperar a ir a praia agora en, en pleno mes de novembro, é o no. que temos, os montes están verdes, temos auga todo ano gracias precisamente a que nesta época do ano pois pues, chegan Borrascas potentes e hai que... Bueno, é o nosso tempo. Tampouco pasa nada. En Irlanda están así tamén. E de momento non hai desastres. o sea Non hai problemas. Hai algun... algún árbore que parece bueno. ser que reventa. Re re pero do resto, índeme normal. Sí, bueno, menos mal, aparte, afortunadamente, ahora pues, todos os concellos tamén teñen servicios de emergencia, protección mm. civil, bueno, xente que está aí 24 horas un pouco pois ante calcar a situación de emerxencia sempre preparada para actuar o que debe ser o que debe ser impresionante ver o mar por exemplo en Cedeiro ou nalgún sitio deses que as olas deberán superar 10 ou 8 ou 10 metros non Bueno, eu desde a casa afortunadamente dende a praia de Mar de Fora, bueno, Mar Aberto, non? Entonces estaba aquí o ladiño do do Faro de Finisterre e vese o temporal xa había olas moi de máis de 10 metros incluso, sei sí, pola mañá cando me fixei pola ventana uh -huh. eh, o temporal azotaba forte. Non hai barcos áora navegando por aí. Claro, eh, claro. no, o... no. debe ser impresionante. Ah. Eh, bueno, pois pues é, dende de fora pe pues, eh, pues, eh, se sí. eh, vese, Como eh, dición da señora pues, que no de, reportaxe que meu pai, que aquí... meu pai que era mariño mercante decía que o, o temporal capea se va en terra, entonces sí, eh, o, sí. Que continúe así, no? Que continúe sí. así, sí. bueno, pues vamos a dar, si queres, sí. facemos un pequeno repaso así polas cousas más importantes que se recollen no diario que pasa na costa Punto Bueno, hoxe éramos portada os tenho que lanzarvos un pouco de autobombo non seguimos recolhida o diario que pasa na costa.gal Punto recollida do premio Eh, sobre aí o síndrome de red o que vos falara xa sí, a, a, día, sí, sí, sí. Eh, bueno, a importancia que ten muitas veces que a educación se poña o servicio destas, destas situacións para evidenciar bueno, que existen enfermedades raras que teñen pouca atención moitas veces pola, incluso pola propia sanidade pública, do esforzo, de traballo que fan as familias para poder sacar adianto os seus filhos, e nós pois, recollemos nese documental o caso de Daniela Novo Garrido, que padece síndrome de red. Pero bueno, xa vos falei moito disto, simplemente dicirvos pois, que se recolle como portada no, no diario que pasa na Costa. Punto. Más cousinhas interesantes, por exemplo, a campaña que a Danino eh, Nenonso Nen Vete, que busca apoios eh, na Costa da Morte, que eh, se puxe en marcha esta semana co objetivo fundamental de que se faga unha eh, compra responsable de xoguetes neste vindeiro nadal e fundamentalmente tamén pues, eh, facer ou intentar facer que non haxa nenos que neste nadal pues, eh, non teñen un regalo e a asociación stop que pon en marcha esta campaña co objetivo pues, de que non quede ningún neno sem xoguete, cada neno un xoguete de titular na campaña e están estes días por Costa da Muerte pues, recabando apoios polos concellos, polos distintos colectivos sociais e culturais para que eh, se pues, eh, sumen a campaña e se poda difundir tamén estender por aquí pola Costa da morte e posibilitar pues, ese objetivo que eles tenen. Más cousinhas eh, estamos en outono, falábamos a semana pasada da, da micología Pan de Raposo, que é a asociación da Costa da Morte que se dedica a divulgar a micolóxica en marcha de novo pues, as jornadas micolóxicas da, da Costa da Morte Ajá. que eh, abriu precisamente pues, hai unha hora José María Costa Lago coa conferencia co gomelos dos que eh, podemos comer até no banquete de Conxo que xa sabemos todos que foi un acto importante literario na historia de, de Galicia non? bueno, xa vedos que ademais que o bo que teñen estas jornadas, oxe non creo, porque non se pode sair ao monte, pero normalmente son compaxinar durante a mañan, son irse ao monte, recoller setas, depois facer as conferencias, e de noite vengo mellor de todo que, comer oh, que xantala, a comerse. Xantálas. Xantálas se enxenya. Preparálas a gusto de cada un. Claro, eh? claro son, son fin de semanas moi completos. Mas cousinhas, pois eh, esta, esta semana, por exemplo, eh, recollíase tamén unha iniciativa interesante na, no Concello de Fas, o um Magosto, para despedir o, o verán das Torres do Año, non? que pichou eh, precisamente xa as súas portas, as Torres do Año que eh, evidencian a moxan un pouquiño como é como marvida eh no rural galego na alta idade media é un é un bueno, creo que un un patrimonio arquitectónico a visitar se vives por aquí pola zona porque realmente pois pues, eh fala base moito do feudalismo, dos señores feudais, eh, en Galicia hasta ben chegada á alta idade media pois pues, eh, este pazo que as Torres do Aio, pues era un, era pues, eso, propio dun señores esperdais entonces todos os campeseiños da, da zona traballaban para eles as hortes e se conserva en un estado prácticamente eh pues, igual que cando estaba funcionando non recuperouse uh -huh. ora passou a ser do concello de Taz e é unha boa maneira de ver como era a vida na eh, alta idade media en Galicia que, bueno, ob obviamente había que envipían millores que os outros pues, está claro, non vamos a dar o no contrário ¿no? estamos falando das torres do hallo pero é patrimonio arquitectónico para recoller e para ver un poquiño a importancia da, bueno, da, da nosa historia ¿no? que, ademais, uh -huh. toda a costa da morte, afortunadamente, ainda Os irmandiños non se cargaron o castelo de Limeanzo, poden se visitar. Bueno, non vou entrar nisto, pois é, eh, non estaríamos dando consellos turísticos. Algún día, se quede, falamos de todo este percorrido que podemos facer pola Costa da Morte para dar dun plumazo unha visión da historia de Galicia desde a idade de ferro precisamente hasta a actualidade. Pero bueno, mm. eso será eh, para, para outro día. despois tamén decirvos que esta nova borrasca que nos entrou pois o sábado xa nos deixou, decia desgozo, claro, que non foron cousas graves, pero deixaron 420 incidencias pola, pola zona, por os distintos concellos. Uh -huh. Bueno, algún desbordamento xa de Ríos, porque claro, había claro. principio de de outubro problemas cosificia, pero aquí o da sequia así que en a abrir este tempo logo se torna en, en digamos en en inundacións, non? Que foi un pouquillo o que pasou o que pasou por, por, por distintos sitios sobre todo porque tampouco se preven e se limpamos as canas do rios e depois isto pois, pois trae problemas tamén eh, destacamos unha noticia empresarial que Calvo prevé procesar en carballo está 45 millóns de kilos de atón recordar que a multinacional Calvo uh -huh. está afincada aquí na comarca de Bergantinhos que está precisamente no, no Concello de Carballo e sigue dando un montón de empleo e ten, que pues, en eh, todo o mundo unha rede de, de pesca de, de atún que despois, bueno, o chega aquí ás ás factorías, concretamente de Carballo e se procesan e a maioría das latas Calvo que comedes por aí, seguramente chegan tamén a Cataluña, pois pues, son, son de aquí de de Carballo, tendo sigue tendo pues, o tema da o, o tema da conserva en Galicia un peso importante, ¿no? como van saber desvos tamén que Eres, pois, para rematar, quería pues pois, facer un pequeno homenaje ao pequeno comercio, concretamente un comercio de vallo, calzados Paco, un um negocio centenario que nasceu fabricando calzado que hoxe en día resiste. No medio de vallo hai un montón de xente que se vai a comprar os zapatos a Paco, porque ten de todo, e, ademais, a múltiples precios, en facer de propaganda, uh -huh. senón uh -huh. mentalmente para que mesaves con o peso do comercio, pequeno comercio, e da xe tendo aquí no rural, pois, moita importancia eh relevancia un pouquiño son así o resumo dun do máis importante que recollemos eh obviamente tendo un peso importante o o cosos os temporais destes días e eh, as as incidencias que nos foron deixando claro Bueno, que, que, que non se conte ningunha desgracia e o importante que que se que si, si, si cae algún, algún piñeiro ou calquera outro árbol, pues, pues que caia, que no, sí, Bueno, que caen eucaliptos, piñeiros, deixemos que non caian <risas> moitos, que sealles costas cara é certo. No, también é es que certo que, que caen eucaliptos. Exacto, é certo, muy bien. Pois bien rachar unos pocos. Bueno, pois pues bueno, al... pues moitísimas gracias pola oportunidade que me dades esta semana de traeus a información e levarboa aí a Cataluña con, pues con mellor dos cariños, non sei sé si se con mellor das eh, formas ao co co buscado para dende logo con moito cariño, e eh, sobretot pois pues, escolendo un pouquiño que o que vamos facendo aquí no, no diario visitar que pasa na costa. Pois pues agradecémosche muitísimo. En sí, sí. nós tamén che mandamos os nosos parabéns porque despois o mañá concretamente reemitidese o noso programa. O ronco reemitirá o programa desde as 12 da mañá, como sempre, para nos un placer pues, este programa feito de, de Migración Galega que chega a todas as partes do mundo tamén retransmitido desde aquí dende as radios adem... comunitarias da Costa da Morte. Claro. Ademais fai bueno, pois pues, axúdanos precisamente a dar publicidade a cousas que pasan no resto de Galicia, por exemplo, estivemos falando aí un momentiño con con Segundino que nos daba ah, información sí. da, da, da, da urxencia que teñen para que uh, a mina de penuta siga explotando, pois pues a única mina que explota coltán en Europa. Casi nada. Bueno, andamos ahora moito por aquí con os asfaltamentos, sobre todo pelo tema das baterías, se sobedes que uh, uh, uh. que hai un... non me acordo do nome do mineral que parece que abunda aquí na zona. Bueno, uh. moitas veces Saben estes, estes comentarios non sei se moi acertados ou non porque tamén aquí en cabana de Bergentiño sou unha canadiense que quixo explotar unha mina de ouro pero pois pues, ten moita contraprestación sempre sí. hai que ver os próseos claro eh. buscarlle. buscarlle a boa alternativa que é o que importa eh, pues agradecerche moitísimo Óscar a túa crónica semanal eh, ata outro sábado Pues nada, un prazer, aquí estaremos o vindeiro de sábado para traervos máis información da Costa do Morte Moitísimas gracias pola oportunidade Unha aperta a, ver, a ti, Oscar A vos, tal para ir adubiando sí, o estrés a Queridos ouvintes, aí sigue